<të> Falenderojmë Allahun Subhanahü Teala me mirësinë të cilit u udhëzuam të udhëzuarit dhe me drejtsinë të tij humbën të humburit. Ai nuk pyetet për çfarë vepron, e ndërsa krisat e tij do të pyeten. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të merituar me të drejtë përveç Allahut, Ai është i vetmi i adhuruar, nuk ka ortak. Dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij, njeriu më sinqert dhe i besueshëm. O Zot falë beko edhe mëshiroj atë, familjen e tij, shokët e tij, të cilët u kapën fort pas udhëzimit të tij dhe me dritën e tij ardhën të kuptojnë të vërtetën, ta ndjeqin dhe ta pasojnë atë. Në misionin e sotëm inshallah o telela do të flasim për një temë e cila për të thënë të drejtën e për të qenë realist ka mbetur në shumicën e njerëzve, për shumicën e njerëzve thjesht e shkruar në letër. Sa shumë do dëshironim që kjo të bëhej realitet duke nisur nga un i pari dhe të tjerët xhollar të tjerë apo prijes të dijes dhe të punës. Allahu na falt. Do të flasim për marrjen e vetes në llogari. Për të cilin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu thotë në naorosit Marrini vetën tuaj në llogari para se t'jua llogarisin punën tuaja. Peshojini punën tuaja para se t'jua peshojnë, ngasë kjo është më lehtë, do të jetë më lehtë për ju në ditën e llogaris nesër, në, në ditën e Kiametit. Në fakt, marrja e vetës në llogari është një obligim, duhet të jetë një obligim i vazhdueshëm, në çdo ditë, dhe jo vetëm në sezonet e caktuara. Ibn Kajimi, Allahum Shirov, thot, se zemra njeriu do të shkatrohet atëhere, kura i në mvlerëson logarin daj vetës, dhe ndjekë dëshirat e ligat të në unit vetë. E para se gjithë është, dhe në bëgjithë shka, ka thënë mi sinxertit i sinxert dhe Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Izgjuar, është a i, i cili e merë vetë në logari, dhe punon për rjetën e përtejme. Ndërsa, i pa aftë, i dobët, është a i, i qimin ndjekë dhe pason dëshirat e nefësit vetë, duke shpresuar të kallahu subhana o tala se do t'i dhuroj mirësi me iluzione të kota dhe ndra boshë. Gjdo njeri do t'jetë peng i vej për së vetë, pa dhe vëtë shmëri nuk ka shpëtimë, dhe kur flasim për shpëtim, bëhet fjal për shpëtimin e për rjetëshëm, pas të cilin nuk ka më dëshpërim. Se parin e duhet kuptojmë qëllimin për të cilin jemi kriuar. Zoti Ilart Madhruar thot, e fa hasiptum en nema khalaknakum abatha, a mos me nduat se ne ju kemi kriuar ashtu kotë? Allahu në solin jetë, dhe në latër lirë të zjedhim, me zbesimi dhe mohimit, a i që beson dhe bëmve platëmira do të lumë të rohet, dhe a i që mohon dhe zhytet në likësi do të dëshpërohet. Rruga e vetme e shpëtimit, është në bindin e allautës fanatale, dhe kjo rrugë nëndryqohet nga dituria e shëriatit, nga kurani ishen dhe tradita e pastër e profetit, Aleihissalatu wassalam Kjo është e vërteta sipas së cilës duhet punoj çdo njerëz që aspiron lumturinë e përhershme Fa'lam enne la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik Dij se nuk ka të adhuruar të merituar me të drejtë për veç Allahut dhe kërko falje për gjunahet e tua Ai që e merr veten në llogari do të ketë përfundim të lumtur ve do përgjigjet të përgjigjet pyetjeve të të dy engjëve në var. Dhe kur të ringjalle në ditën e vështirë të kiametit, ditë e cila do të zgjasë 50.000 vjet, do jet prej të jetë për të lumturve, nuk do të rrishtohet dhe nuk do të pikëlohet as pak. Kjo sepse ai në dyna e ndjeu mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala dhe mori veten e tij në llogari. Hasan al-Basri, oh Allahu mshiroft, ka thënë, marrja, më falni, vërtet njeriu do të jetë në mirësi për sa kohë që ai e merr veten e tij në llogari. Për sa kohë që ai ka një këshillues nga vetja e tij dhe marrja e vetes në llogari është preokupimi i tij i vazhdueshëm. Çdo njeri që dëshiron të lirohet nga bara e rëndë e gjunaheve, çdo njeri që dëshiron të jap fund robërisë e egos së vet, duhet të bëhet i ndërgjegjshëm se marrja e vetes në llogari është hapi i parë që duhet të hedh për të realizuar këtë qëllim të lart, për të ecur i sigurt në rrugën drejt lumturisë së përshtatshme. Po si ta marri veten në llogari. Maria vetë në llogari kërkon përpjekje të vazhdueshme, vullnet dhe vendosmëri. Duke folur për këtë çështje, një dietar shprehet. I mënshur, i mënshuri e ka të domosdoshme të tregohet i kujdesshëm në katër momente. Në momentin kur i lutet Zotit të tij, në momentin Së dytën në momentin kur e merr veten e tij në llogari, së treti në momentin kur shoqërohet me shokët e vet njerëz të devollshëm të cilët e këshillojnë për mirë dhe ja tregojnë tëmetat dhe në momentin kur dofren dhe argëtohet me gjëra të lejuara. Thotë ky i fundit i katërti do t'i shërbej për tre para dhe do t'ja forcoj zemrën, kur gëzohet, dhe frenda argëtohet me gjërat të lejuara. Si kur Allahus, së fana o tala, të mos nga përfshintën në mëshirën e ti, ne nuk do t'i ishim të dhëzuar, ne nuk do t'mundnim t'i pastronim t'ot shpirë të ratanë, suksesi yën është në dorë të Allahus, së fana o tala. Për të marrë vetë në logari, ne du të bëjmë bilansin, A është si drektari pun llogarin e tij ditore javore mujore apo vjetore. Kështu që ne do të bëjmë bilancin e veprave të mira e të këqija. Që llogaria të jetë e plot, ne duhet të posedoim tre gjëra. Së pari, dritën e urtësisë, dritë të cilën Allah subhanahu wa taala u dhuron profetve dhe pasuesve të tyre. Në përmitë kësa drite, njëri u aritë daloj të vërtetën nga gabuara, të mirën nga e keshja, të drejten nga e padrejta. Dhe sa me e fort me fuqishme tjetë kjo drit, ashme shumë do të ketë sukses. Ashme plotë Ë gjithpërfshirse dhe e drejt do të jetë llogaria e marrjes vetes në llogari. Së dyti, ai që e merr veten në llogari duhet të ketë mendim të keq për nefsin, për veten e vet. Sepse nëse ka mendim të mirë për veten, atëherë do të mbulojë të metat dhe do të jetë i vetëm ashtruar. Ë ndërsa kur ka mendim të keq, do të zbulojë të metat dhe do të përpiqet ti korigjoj ato dhe të përmirësojt, e të lartësojt, e të afrojt e ka laus, për në tana. Njëriu, mëj pa ditur, ndaj nefësit të vetë, është aji i cili me ndonë mirë për ta. Ndërsa njëriu që e njehë mirë vetën e vetë, ka mendim të keshë për nefësin. Nga se nefësi është i prirur nga e keshëja. Dhe së treti, a i të cili të lau së fano tala jebë sukses për marjen e vetës në gari, a rrinë lehtësisht të daloi të mirën e vërtet nga sprova. E dalon mirësin e vërtet që e ndihmun për arritjen e lumëturis nga jo mirësin e thoi za që është sprov, zotin arruajt, të, e cila vetëm pami e në fasadën e ka të jashmet të tilë, qi mund të quhet mirësi, por ajo në të vërtetë është një sprovë që tërheq dhe çon në humner sa njerëz jetojnë me, hënd, me ëndra të kota e iluzione boshe. Ata vazhdojnë ata bëjnë gjunahe, mëkatojnë. Dhe Allahu subhanahu wa taala edhe pse bëjnë gjunahe, udhuron nga mirësitë e tij. Dhe këta të vetëm të mështruar mendojnë se janë në rrugë të mbarë, se çdo gjë u shkon për s'mbarë. Zoti i dashka ata. Jo, kjo nuk është e vërtetë. Në arabisht kjo quhet istidraj, që do thot afrim gradual drejt shkatërimit. Zoti na ruajt. Allahu e afatizon që të pendohet, por nëse ai nuk pendohet, dhe Allahu subhanahu wa taala vendos ta dëshkojë nuk kam më shpëtim për këtë gjuna qarë. Kushik e zonë tretë cilësit e lartë përmëndura, vërtet ka kurur sukses të mafë dhe është në rrugën dretë lumëturisë dhe shpëtimit. Një djetari mafë me imun blumë mihranë, thotë se njeri unë nuk arimë të bëhet i dhe vëllëshëm, deri sa tjetë ndaj vetës e ti më jashë për sesan ndaj ortaku të vetë. Prandajme të drejtë është thënë se nefësi unë i egoja qua e si të duash në gjason me një ortak t'inzar i cili t'avjetë pasurin kur e merë në logarit. Qëpar kuptimi kanë këto fjallë? Janë fjallë të mëdha që ka nevoj për shpjegim. Njëriju duhet t'akrasoj nefësin e vetë me ortakun e duhet jetë i ashë për me të. Duk e shenë i vedishëm Po të të keshë përbal një ortak, t'inzar, e kuptove të ashi e i vedishëm që a jesht t'inzar, i pa besë, qëfar do t'bësh? Dhe i dhe t'ruar të punosh me te, do t'a vesh në pun, por, pas kësaj, do t'jesh shumë vingjelend, do t'a kontrolosh vëzdimisht, do t'a marrësht vetën në logari, për të ruajtur nga pa besia Dhe, mënyr, dhe të rathët jeti. Në këtë mënyrë, dhëtë veprosh edhe me nefsin të andë, konkretisht të hidhemi në teren. Ti vendosë kush, kushte nefsit. Edhe këto kushte është ruajtja e shtatë shqisave dhe gjumëtyrve. Syve, veshve, gojes, barkun, auretin, duar dhe kambët. Këta, këto janë kapitali fëllestarë, pak të nuk mund të arishë fitimin. Të bëjmë kujdes që këto gjumëtyr e shisa të mos në atratëtojnë, pra të jemi të kujdeshme, se ato janë shkak për lungëturimin apo dëshpërimin tonë, nëse i ruajmë nga aramet kemi fituar dhe nëse ja lëshëmë fërërët jemi të do t'jemi dëshpëruar atëheren nuk nëmbejt e gjëtjitër vetëm se të qërtojmë vete tona. Allah u lartë madhuruar thot, inë në sëmë, wal, wal basar, wal fuad, kullu u lajk, kanu, anhu, mes una. Dhe gjimi shikimi, dhe zemra janë të gjitha, këto janë përgjese parati, par Allah u të s'fana o talë. Pasita realizëm kushtën e parë të ruajtjes e gjëmëtyrve, atëhere, e kemi lehë të kalojmë Dhe kjo është më e vështira dhe, dhe kërkon më tepër vëmendje, është mbikëqyrja dhe për kujdesia ndaj tyre, vigjilenca. Të mos i lëmë ato pas dore. Sikur t'të rregohemi të, të pakujdesëm qoftë edhe një moment të shkurtër, është mundësia që të na tradatojnë. Dhe pas kësaj ne kemi humbur kapitalin fillestar, ta kemi të çuar. Nëse përpiqemi sot do të jetësohemi dhe do të ratohemi nesër. Dhe nëse sot e lem pasdore më marjën e vetës në lugari, atëhere në ditë në kiametit këtë do të jetë shumë e vështirë. Dhe mosarojmë se jemi duke bërë një të reaktijë me Allahun së fanë o tala. Dhe fitimi këse të reaktijë siguron lumëturin e përjetëshme në gjenetin firë deus. Allahun e i bëfët në asim. Me lejën dhe vulletin Allahun së fanë o tala. Kjo siguron nësikron në mëturin më të madhe shikimi në fityrën e Allahot së fa në otala. Dhe dështimi i kësaj të rektie, do thot dëshpërim i përërshën në zjarë Allah në ruajtë dhe privim nga shikimi në fityrën e Allahot së fa në otala, val, a ka humbje më të madhe së sa kjo. Marja vetës në nëgari, ka dy momente të rëndësishme. Momenti parë është para se të kryet puna dhe i dyti pas krujere sësaj. Përsa e për këtë momentit parë? Parë aset të krujëm një vejpër, duhet të qëndrojmë me vetën tom disa qastë me një jetin ton, qëlimin ton, përse po e bëjmë këtë vejpër? A e bëjmë për të fituar knajsinë Allahot, apo për diçka tjetër? Hasan el Basriu, Allah o Mëshirov, thotë. Allah o Mëshirov, të atë njeri që qëndronë me vetën e ti për një qastë, dhe pyet, n parëse të krye një vepre pyëtet. Nëse është për Allah unë së panautara, atëhere përpishë të realizojë për ndryshe e le atë. Ndërsa, momenti i dytë është pas kryeres e punës, e cila në të vërtet në gërthen tre që është të lidhra me, me njëra tjetërën. Ta marim vetë në logari për mangësit që kemi në bindit e Allah unë së panautara. Ta marim vetë në logari për vepra lënja e të cilave do të ishte më e mirë se sa kryerja e tyre. Me së treti, ta marrim veten në llogari për veprat e lejuara e të pyesim veten, pse i kemi bërë ato? A kërkojmë që nëprmjet tyre të, të fitojmë kënaqësinë e Allahut subhanallahu teala? Me dijeni se Allahu subhanallahu teala nuk pranon asnjë vepër pa u plotësuar dy kushte. Kjo është më së e rëndësishme. Sinqeriteti për hijt Allahut subhanallahu teala dhe ndjekja e pasimit i profetit alayhi salatu sallam. Një komentu e si mathi Kuranit, Allah më shirovë të katadja, Rahimullah thot, në dit në kiametit të gjithë njërzve nga i pari dheri të kifundi do të bëhen dy pjytje. E para, cilin a dhurruat? Pra, e a dhurruat Allahun, a ishi të sinqer me Allahun së panautara? Dhe pjytja e dyt, a ju përgjigjet profetve? Përsa i përket dobiz, dobive të marje së vetës në nëgari, ka shumë dobi. Të cilat vile në këtë botë dhe në botën tjetër. Do të përmëndi samën nga më kryesore. Zbulimi i të metave të nefësit dhe eliminimi gradual i këtyre të metave. Kjo është një dobi e jesë zakonsh me një mirësi e madhe. Sikur Allah o së fa në utarët mos i e për sukses një rilët për marje në vetës në në nëgari, atëhera i do të dëshpërohej në ditën e llogaris, në ditën e kiametit. Marrja e vetes në llogari është cilësia e njerëzve të mençur, të cilët do të jenë të qetë dhe të sigurt në botën tjetër. Nat ditë nuk do të lodhen e nuk do të pendohen për të kaluar në tyre në dynja. Sepse ndryshe nga çndodh me të tjerët, të cilët sa kanë qenë në këtë dynja kanë qenë në gjum, ditën e kiametit do të zgjohen e do të pendohen, por nuk, nuk do të bëj më dobi pendimi, pasi që nuk e kanë marrë veten vetët e tyre në llogari. Pasi që e merr veten në llogari, njeriu ka mundësi që të jap fund veprave të këqija, të jap fund cilësive të urryera, e prej këtyre cilësive janë mëndjemadhësia, vetkënajësia, dhe smundje të tjera të zemrës, dhe në këtë mënyrë njeriu bëhet i prulur dhe i nshtruar ndaj Allahut subhanahu taala. Apo të shohësh realitetin e sotëm të njerëzve, do të shohësh se gjendja e tyre është kontradiktore dhe për të ardhur keq, fatkeqësisht. Njerëzit presin mirësi prej Allahut subhanahu wa taala dhe ankohen që u bien fatkeqësi, por nuk i marrin veten e tyre në llogari. Nuk pyesin veten, a janë bindur Allahut subhanahu wa taala? Apo e kanë kundërshtuar Allahun subhanahu wa taala? këtë bëri që të ndërpresin lidin me Allahun së pano t'ala, u ahumbi malin dhe dashurin për takimin me Allahun së pano t'ala dhe zemrat e tyre umbuluan me cipën e paknejsis dhe mos mirë njohjes. Padushim, kulmi ignorancës së njëriut në raport për raportet me Zotin e ti, është që a i të mos njëriut e marrë vete në logari, është që i të më shohë se a i ka kërgjur obligime dhe e laudës panatalë. Por besimtari, sa herë që bëndo një gjuna, e mërë vete në logari, pëndojt sincerisht, dhe bënd veprat mira për të fshir gjuna hun e të keqen, apo nëse le mangut dë një vepr nga padituria, apo haresa, përpiqet ta arikë të nëpërmjet punëve vullnetare. Shkurtimisht, disa shembuj për të parëve tan nderuar se si e merrnin ata veten në llogari që dhe ne të përpiqemi të u ngjajmë atyre, edhe pse nuk jemi si ata dhe nuk mund të jemi si ata, sa ata ishin të zgjedhur. Umul bluhata bi radiallahu an. Kur i pati humbur namazin që ndis me xhamat, ai ka dhënë sadaka një tok me vlerë 200.000 dirhëm, jose i lau fare namazin e këndis, për nuk e arriti ta falë me gjemat. Gjithashtu një herë, kër e pati vonuar për arsët justifikushme, e pati vonuar namazin e akshamit dhe risa dollën dhe juje, atë nadë a i ka liruar dy robër. I bërë rabies, një dit i kanë humbur dy sënete të sabaut, a i liroj një robë ndërsa, a blab në umëri, kur nuk fartën dë një namas me gjemat, atë hera i falej tërnatën. Kishte për të parve ta ndërruar, që i disiplinonin vete të tyre, ujipnin masa dëshkuese disiplinore me qëlim që t'ikthenin për tek e vërteta dhe t'i ruanin nga gjunahet të tila dëshkime për dorën, përshem a gjironi një vit habitishme, ose e krynin hajin, më këm në distansë flargët vetëm e vetëm me qëllim që të ruanin veten e tyre nga zjari dhe të fitonin kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala thotë: "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasa." Vërtet, do të gadjnej ai që e pastron vetveten dhe ka dështuar ai i cili e prish vetveten. Ndalemi këtu isha Allah o Tala, për të vazhduar me lejnë dhe vulletin e Allah o Tësëpana o Tala pas një pauze të shkutër në pjesë në dy të emisionit, kam kënejsin dhe kam zjedhur përvehte dhe për ju disa këshila dhe urtësi të cilat me lejnë dhe vulletin e Allah o Tësëpana o Tala të nëndihmojnë për pastrimin e shpirtit dhe lartësimin e besimit dhe moralit ton islamë. As-salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasullillah. Se cili do të marrë atë që mëritonë? Ashtë të thjeshtë që është të kohë. Ndo më falë një për undë Do të do të citoj këto ngadalë ngadalë me qëllim që të meditojmë rreth tyre. Ja shumë të dobishme. Nëse nuk e falenderon Zotin pas çdo buzqëshjeje, atëherë mos kërko arsye për lutët që dërth. Izjuar, është ta I zgjuar Ashtai që mëson nga të gjithë I fuqishëm është a i që zotronë pasionet. I pasur është a i që është gjithmonë i knajqër. I knajqër me caktim në Allah. Të dështuar janë ta që u dorëzuan atë here kur duhe të ishim përbalur me sfidat e jetës. Gjerat më të bukura duhet të buftosh për ti patur Vetëherë kur i ke duhet të luftosh për t'i mbajtur. Pesimist i gjen vështirësi me çdo zgjidhje. Ndërsa optimisti gjen zgjidhje në çdo vështirësi. Nuk dua të kujtohem nga njerëzit. Dua të mos harohem nga Zoti. Edhe rruga më e gjatë nis me një hap të vetëm kanë njerës që do të hurejnë e do të paragjykojnë pa arsye e pa të drejtë por ti mos haro mos haro se ti nuk jeton për të kënaqur të tjerët njeriu është i mof atë herë kur e kupton se është shumë i vogël Pasoria nuk si edhë gjithmon lumëturi, por njëri u i lumëtur, esh gjithmon i pasur. Kur zotit të merë diçka nga duart, ti mos mendo sa i po të dënon, ndoshta, po t'i le duart e zbrasta, për të marë që ti të marë është diçka më të mirë sa jo që të morë ti nuk e mundësi të ndryshosh të shkuarën, por ke shumë mundësi të mos e përseritës ata, nëse ke gabuar. Jeta është shkurtër, dhe vdekje është sigurt, kur Allah o sëfana o tala merë preteje, në një që nuk të shkonte në mëndje të umbisje, dje se a i do të të jap atë që nuk e me ndoje, se do ta posedoje e ndoj njëherë. A nuk thotë Allahu, s'pana vë t'ala, ta asa në tëkra hushej në uajegjar Allahu fihi khajrën këthirë, uajegjar Allahu fihi khajrën këthirë, ndodh që Allahu, në fali ndodh që ju të ureni një diçka, por në të Allahu jep shumë mirësi. Zotin nuk të ambullë një derë, ta të, të hapë një derë tjetër, Falënderoj Zotin për çdo gjë, se ti pa Zoti nuk i ka asgjë. Askush në botë nuk mund pengoj që të marrësh atë që të ka caktuar Allahu subhanehu ve teala. Zoti shikon, dëgjon, vonon dhe afatizon por kurr nuk haron. Shumica e njerëzve mendojnë se prapthi, nxitojnë të riten. E pastaj, pshërtim prinin e humbur. Humbasin shëndetin për të bërë para dhe pastaj humbasin parat për të rifituar shëndetin. Mendojnë me ankth për të ardhmen dhe lën pas dore të tashmen. Dhe si përfundim, jetojnë sikur nuk do të vdesin kurrë dhe vdesin sikur të mos kishin jetuar kurrë. Lusallamun subhanahu wa ta'ala, që të nga falë e të nga mëshiroj, Lusallamun subhanahu wa ta'ala, që të nga mundësoj, që të më anin betë në logari, në këtë bot, me qëllim që tjetë me leht logaria në ditën e kja metit. Lusallamun subhanahu wa ta'ala, që këto fjarë që thashë të mbendo bi mua në rath parë, e pastaj edhe ju të gjithëve së bashku, Lusatë Allahun s'fana o tala që këto fjallë të mozëmbet e në thjesht fjallë, por të këndikuar në zemra tona, dhe të mëndohemi të praktikojmë atonë në jetën tonë të përdishme, o Zotë yun, ne i kemi berë shumë pa drejtsive të vetona, as kush përveçteje nuk në i farë gjunahet, të lutëm jo Allah, në farë dhe në mëshiro, të je farë si madhë e mëshirë plotë. O Zotë, Jepi shpirtrave tanë dhe vëtë shmëri dhe pastrojë ato, as kush nuk i pastronë shpirtra tanë përveçteje të imbrojtësi dhe kujdestari tyre, o zëtë yun, o ti që u dhe zonë zemrat, dretojë zemrat tona në bindje ndajteje, o ti që ndryshonë zemrat, forcojë zemrat tona në fenë tënde. O sëllallahu ala nëbina muhammed, o alihi, o sahbihi, o sëllemet e slimën këthira, o alhamdulillahi rabbil alamin. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh A.